Pe ce planet am nimerit?" întrebă micul prinț. Pe terra, în Africa," răspunse șarpele. Aha, nu-i așadar nimeni pe terra. Aici e deșertul, nu e nimeni în deșert, Terra e mare," zise șarpele. Micul prinț se așeză pe o piatră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 zise șarpele. Se încolăci în jurul gleznei micului prinț ca o brățară din aur. Pe cel pe care-l ating îl redau țărânei din care ai ieșit, mai spuse el. Dar tu ești pur și vii de pe o stea. Micul prinț nu răspunse nimic. E mic. Această planetă de granit te pot ajuta într-o zi dacă ai să duci prea tare dorul planetei tale. Pot. Oh, am înțeles foarte bine, zise micul prinț, dar de ce vorbești mereu în enigme? Eu le rezolv pe toate, spuse șarpele. Și au